Untuk pengkataan Muslim yang masih di bawah, tempat duduk Dewa ini masih ada lagi sikit jadi kalau nak naik naiklah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh ambil kaki, suski tidak boleh bermain terlepas. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصلاة المعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بالعحل اللهم علمنا ما جهلنا وتذكرنا ما نسيناه Wahai tuan, ajalah kami Kau yang kami masih jahil Dan berilah kami semula kau yang telah kami lupa Rabbi syurah sadri Wahai Tuhan apam kalah dadaku Wa isri li ambri dan tuluh mudahkan Tuluh mudahkan semua kerjaku Wahidul waqdatan min lisani Dan tuluh wabuklah manam manis Simpul di lidahku Yabqahu qawadihi Sepanyolah umainya Walaamai dapat memahami kata-kataku Rabbi yasir wa ala atu asir Wa tamim Para adanya sekalian Kita berjani dulu bahawa dalam Ramadan ini Kita baca suruh bersikit Kau-kau yang bersangkut paham dengan agama khasnya Kau yang bersangkut dengan Maliki Yomuddin Maliki Yomuddin makna Tuhan yang baru kuasa penuh hari pembalasan Minggu lepas kita baca Baca Apa ni Babul Hashri Kita panggil Hashab-hashab maknanya impun dan dalam bahasa kita Melayu kita panggil padang mahsyar mana akhirat kelak bila manusia mati semua melalui tiupan sangkakala yang pertama kemudian hidup balik semua melalui tiupan sangkakala yang kedua ke semua yang hidup sejak daripada zaman Adam alaihi salam sampai kiamat akan dilambok jadi barang lambok di padang mahsyar pada mahsyar pada tempat Allah Taala lambok lambok manusia dan lambok segala aktiviti manusia di muka dunia baik aktiviti ini selaras dengan Islam atau aktiviti yang tak selaras dengan Islam kalau selaras dengan Islam inilah jadi aset kita di akhirat kelak Buah beka makan minum kita tafih mah kita daripada mahsyar dan syurga lambok ni lah baik ni Manakala kerja-kerja kita di muka dunia Baik meniaga, baik semaya Baik buat politik, baik apa Nikah, kahwin, buah muhtangga Yang tak selaras dengan Islam Dia juga untuk menjadi bahan bakar Kita di akhirat dulu Dan lebih kurang minggu lepas kita baca Kita tersambung lagi sikit lagi hmm. Walaupun ni Abbas Anul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال إنكم محشورون حفاة عرات غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق النعيم وعدا علينا إن كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإن, وإن ناس من أصحاب يؤخذ بهم ذات الشمال فأقولوا أصيحابي أصيحابي ويقول إنهم لن يزالوا مرتدين على عقابهم ذفارقتهم Abdullah bin Abbas, hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kamu semua wahai manusia akan diimpun balik di padang mahsyar rufatan dengan keadaan berkaki ayam, tak berkasut, tak berselipar, muratan dengan keadaan berselanjang, tidak berkain, tidak apapun apun gurlan dengan keadaan belum belum sunat Manabang daripada kubur itu betul-betul budak. Betul-betul keadaan seperti budak. Walaupun kita orang tua, kain pun tak ada tubuh. Lipa atau kasut pun tak ada di kaki. Dan kalau lelaki-lelaki belum bersunat juga. Ulan pulih, ulan pulih seperti sejakala. Dan waktu Nabi sebut macam ni itu, Nabi gunakan sepatu ayat. Kaman badatna awal khalqin nu'iduh, wa, wa adan alaina inna kunna ta'alimah. Tuhan kata sebagaimana aku buatmu hari itu boleh aku buatmu itu daripada tak ada kepada ada aku buatmu dulu bukan daripada bahan metoh itu dan ini begitu juga lah aku berjanji aku akan hidup balikmu sebagaimana aku buatmu dulu tak ada sebagian masalah tak ada sebagian susah wa'adan alina itu janji aku padamu ini janji aku janji padamu inna, ku, inna kunna fa'adin kami tetap berbuat makna aku janji denganmu nak pergi duduk balik aku akan buat sungguh tak ada kuasa yang boleh halang aku daripada berbuat apa yang aku janji wa alaw wa awwal man ibrahim orangnya pertama akan diberi pakaian di akhirat kelak ialah nabi allah ibrahim alaihi salam orangnya pertama dia ya bang semua betulnya boge semua tak ada kain apa ni orang yang pertama diberi pakaian ialah nabi ibrahim alaihi Alim ulama kita Buat bermacam-macam pendapat Kenapa orang yang pertama mendapatkan di Jalan Nabi Ibrahim Setengah ulama kata ini karena mengenai jasa Ibrahim Jasa Ibrahim ialah dia Dia tegakkan tawhid Allah Ta'ala Sampai dia rela masuk dalam api Raja zaman dia Kita kata kerajaan lah Kerajaan zaman dia tu dipimpin oleh, oleh Namrud Namrud namu raja zaman dia dia nak marah sangat raja ni kerana Ibrahim ni sebut Tuhan ni Allah Taala ni ialah Tuhan bukan bukan dia kerana dia sebut dia berkuasa aku berkuasa aku meretas negeri maka akulah tuhan dia ya? kata tidak tu aku dia menjadi tuhan bagi dunia ni ialah yang membuat langit rabbus samawati al tuhan yang buat langit tuhan yang buat bumi tuhan yang buat makhluk semua termasuk patik dan tuanku maka apa nama ni raja ni tak setuju tak setuju lalu dia kata gini tu aku kalau tu aku berpuasa sungguh. coba tu aku nak naik tari ikut balik jatuh ikut balik barat ni naik tari pusing ala ketimung ni. dah nilai-nilai bila raja tak nak buat apa maka tengah ngong-ngong apa ni kapir ni sebab dia tak ada jawab sepatutnya dia terimung tapi dia berdegi juga akhirnya takap takap apa namanya Ibrahim ni buang dalam api dia nak pacung kerak teka, berasa tak puas hati. Tak puas hati balik dia. Dia nak tengok Ibrahim ni berapa, dia nak tengok Ibrahim ni merau. Dia nak tengok Ibrahim ni tak ma'ah, suju, apa semua sekali. Kalau boleh begitu. Jadi kalau pacung cah juga, sama satu sekat habis mati berlalu. Tak boleh tengok berapa, tak boleh tengok merau. Maka dia keruh orang dia. Kayu api banyak-banyak. Kemudian diboboh dalam lastik adalah bidah besar. Bidah di. Jadi bila masuklah api, tentulah kair Ibrahim ni terbakar bukan senang para hadirin semua nak no, orang nak no kurbankan Allah taala siapa kopi kain tubuh kena buang tak apa tak peduli lah, bukan senang benda no. bab itulah mari ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak mana orang Mekah iaitu hidup sama dengan Nabi orang tak panggil al mekki sebanyak mana penduduk Mekah yang hidup Nabi become denu yet pasuting rumah tinggal kapung lama tinggal perusahaan Orang Kuprak tinggal menegur dia. Orang Pak Tani tinggal. Orang tinggal habis. Hatta anak bini pun tinggal. Maka untuk nak lah mengenai jasa orang ni. Dalam secara Islam dalam quran sendiri pun disebut al Muhajirin. Ia tidak disebut Al-Makiyin. Orang-orang muka. Dia disebut al Muhajirin. Orang-orang muhajiri kan, orang -orang hajir, mana orang berpindah. Kita panggil dia refugee lah agaknya. Berpindah. Karena perpindahan ni bukan bukan menefci. Berdua terlalu amat sukar. Orang menunggu panjang, eh nak tinggal kapung, tinggal abis tinggal anak, tinggal rumah. Pada nabi duduk, duduk wana. Banyak orang mereka lagu itu menyebabkan tak jadi turuk Nabi. Dia tak turuk Nabi, artinya, duduk turuk Abu Jahal, duduk turuk Jahiliyah, duduk turuk segala dosa, pun, tapi pada orang yang boleh tinggal segala-galanya, kejamaah tak dapat bismillahirrahmanirrahim, tunggu rumah pergi, walaupun kena sama-sama jalan pergi juga maka orang inilah orang yang benar-benar berjasa pada Islam dan diberi bintang ke dia, bintang Al-Muhajirin bulung yang pertama. begitu juga penduduk di Madinah penduduk di Madinah, orang yang sanggup terima orang ini, walaupun tak kena mata hidung walaupun maharisat sepunggung, walaupun menyusahkan dia dari segi makan minum jasa dia ialah ambil orang ini orang yang tak kenal mata hidung, tidak waris tidak bau cukup jaringan ni ambil pera maka disebut Al-Ansar dia tidak sebut Al-Madaniye sedangkan orang Arak bahawa kita menajutlah, orang Arab memang orang yang bermegah-megah dengan keturunan, keturunan Mekah keturunan Medina, keturunan tak, ilang semua segala keturunan ilang semua segala segala gelaran-gelaran buat-buatan maka ditukar kepada Al-Ansar gulungan Medina ini disebut dalam hadis disebutlah Quran juga, ha, begitu juga boleh lah, kabar mengikut ulamanya kenapa apa hikmah Allah Ta'ala beri orang yang pertama pakai kain Nabi Ibrahim ialah kerana mengenang jasa Ibrahim kurbankan segala-gala apa yang ada hattah kain sepakar-sepakar gila keluar tanya bawa kain pun tanya gila sebab itu di akhirat diberi persalinan satu persalinan yang begitu sekali hebat yang pertama diberi pakai kain banyak lagi lah tafsir-tafsir lain tapi kita ambil so sudah lah sebagai kita perkuliah kuliah senapah ni kita panggil ni. Baik. Wa innana min ashabi yu'khadhu bi'zati shimani. Nabi kata rama dari para sahabat-sahabat aku. Sahabat-sahabat aku pun rama di antara mereka yang di yang di ambil, yang dipegang oleh mereka, dibawa ke sebelah kiri. Sahabat aku dia rama di antara mereka yang dicekor atau kalau tak panggil cekor, cekor-cekor ambil dekat pakis sebelah kiri. Sudah kemu su dengar aku dah. Fa aqulu ushaihabi ushaihabi. Maka aku pun meraung di tepi Allah. Ya Allah tu aku tu orang aku tu ushayah ashabi makna ashabi orang aku ushayhabi makna orang orang aku walaupun belah mana kecil belah mana apa pun aku care dia ni kawan aku teman aku wayaqulu innahum lan <tikun> yazalu murtaddin ala aqabim mudfar tahum maka dibenjawab balas ke nabi betul Muhammad ini orangmu tapi lepas pada mu mati mu tahu kau orang ni buat apa dia ketika mu hidup mu boleh tegur mu boleh nasihat bila mau mati muna buatlah ke mana akunya tak mati mereka aku tak mati mereka aku tahu belakang sorang-sorang orang ni buat berapa dia buat orang ni murtad murtad murtad ni maknanya orang Islam dah lepas tu balik semula ke kau ke, ke, tidak Islam sejak dulu sampai sekarang pun benda ni berlaku dan ya, kita dah sebut semua kita orang Melayu ni masyur lah berkama Islam tapi tak ada sorang abut kau murtad kena perhatian boleh jangan duduk sedap batangnya Cina tapi aku orang Melayu orang Islam saya sedap batangnya ini angin-anggin angin-anggin mak kita walaupun kita orang Melayu bukan Islam sejak daripada 500 tahun kabarnya tapi asas Islam kita sejak di mula hari tu lagi pun asas tu raja raja para, para apa ni para musyawarah masa Islam agama tu berlaku tu kerana apa ni Islam kerana tu raja bukan Islam kerana akidah kerana mengaji ke buat tesis ke berbincang ke anu musyarakah debat dah kan tu tidak turut, tidak turut pula krembang. Tika dia turut air naik, naik katah naik. Tika air surut, dia turun Jadi krembang. Jadi Hok mana nampak duit banyak, turut. Orang, orang mana nampak pengaruh banyak, turut. Bukan kerana masalah duit, bukan masalah pengaruh, bukan masalah harta. Masalahnya akidah. Orang dalam akid, Allah menamu yakin kau tidak? Bukan Allah yakin sekadar Allah Ta'ala ni ada. Tak, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala Ta bersifat dengan segala sifat dia. Sifat kamal, kita panggil, sifat jalal, sifat kamal. Banyak tu benda yang kita boleh bahas. Tapi, anda diantar mereka sekadar tahu. Tapi tidak sampai beriman. Sebab tu, kata Tuhan. Kata Allah Ta'ala, Muhammad, betul lah sahabatmu. Tapi, apa namanya, lupah pada memati orang ini, murtad. Dan kami tahu sepenuhnya. <tuh> <tuh> itu dan itu satu yang keduanya ya Aisyah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya menghasrul nas hufatan uratan urlan qulti Rasulullah ar-rijal wa nisa jami'an yanzuru ba'dun ila ba'din wa qala ya Aisyah al-amru ashaddu min an yaduraba ba'dun ila ba'din muttafaq alayh Siti Aisyah bersuara dia kata aku dengar satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ataupun kita panggil buat ceramah dalam cerama Nabi, Nabi kata akhirat pula akan dikumpul manusia semula dengan keadaan telanjang dengan keadaan tak berkasut dengan keadaan hurlan dengan keadaan tak jauh, tak masuk jauh tak masuk tak sunat bila nak Aisyah dengar gitu Aisyah tanya balik, Ya Rasulullah Ar-Rijal wa Nisa laki-laki pun yang siapa gauh telanjang boleh berlaku yang suruh Ba'udun ila Ba'udun tengok aku, aku tengokmu, aku telanjang aku nak tengok, aku nak tengok ada kau ke akharat keluak lelaki tengok perempuan cantik, perempuan tengok lelaki selang. Nabi kata al-amru ashaddu min an yurbu al-bab. Kata dia, oh, suasana yang berlaku hari itu tak sempat aku nak tengok muka aku. Banyak lagi benda lain yang lebih mustahak lagi yang menyebabkan orang terlupa nak tengok kau atau tengok orang. Itu. Orang tak fikir dalam masalah telanjang kau tak telanjang, orang fikir benda lain. Buk bu dikik boleh ada masalah makan minum tak tahu luan perut lapar Tekok, tekak dahaga orang tak cara dah tekak tu siapa selanya siapa makan apa tak bercara orang bercara kan masalahnya pertama masalah makan minum pada masa antah habiruan tak tahan ambil luan nya dia kedua nya dia tengok dulu depan neraka syurga neraka syurga tak ada semua orang bergerak menuju ke situ aku lagu mana syurga ke neraka jadi orang semua kata kata nabi aisyah orang dikituk depan napa kalau mengaku aku asalu lu lu napa mati nak mohor kita nak kekal orang kita nak jelak orang bukan senang orang tak segar pun tak segar pun tak tengok orang dia suka indah budak-budak dia buang ramai suka indah bagaimanapun jadi tak ada masa dah orang nak tengok kanan kiri tengok Nung hmm, depan ini Nabi beri gambar bagaimana suasana yang akan berlaku nah coba-cobalah kita fikir seorang duduk seorang katika semayang yang ada rumah tengah malam tengah hari kau aku nak ke mana rumah ni besar aku harap kalau besar juga kau rumah aku kau duduk aku aku aku Abang ramai ini memandang begini perlu ada dalam kepala kita sebagai orang Islam. Tak kira kita Melayu ke Cina ke putih kasat dan orang Islam kena fikir benda begini. Ilmu akadatain. Ya lebih pada wawasan lagi bang. Roh di sana lagi beripada masa. Isnin dia membaca hadis-hadis genius supaya Payah fikiran kita boleh berubah sikit, boleh beranjak daripada gemang kita boleh boleh beranjak sikit. Jangan fikir ha celah kaki celah kaki ya benda lain banyak lagi benda kita fikir. Hmm. Dia keduanya Anas an-rajulan qala ya nabiyallah kayfa yahshud kayfa yahshud al-kafir ala wa yaum al-qiyamah qala Hadis daripada Anas sahabat Nabi nama Anas radhiyallahu anhu kata dia ada satu orang ditanya Nabi orang orang sungguh komlek ko kakku ko kadang-kadang mereka berapa orang dia ditanya benda walaupun mereka sendiri dah tahu dah tapi sengaja ditanya Nabi nak suruh Nabi jawab Dia orang lain boleh paham jawab paham walaupun dia tahu dah kita kadang-kadang ambol lah cerama di Kelantan baik di luar negeri baik kadang-kadang di Kuala Lumpur tempat orang ciri belakang bila suruh kita tanya orang tuan, tuan semua saya nak beritahu sekarang ya tanya lah senyala pakat senyum padahalnya dia kalau dia tahu dah pun dia boleh tanya tujuannya nak suruh jawapan yang diberi ini dapat dimanfaat dapat dimengerti udahlah sama dia apa nama polisi itu tu kita tidak pergunakan baik begitu juga satu orang bangun tanya ya rasulullah bagaimana nya bagaimana kah orang kafir akan di akan di diperjalankan atas muka ...mana daripada kubus, moga bergerak... ...belah kubur di... Allah Ta'ala... ...biasanya berjalan dengan kaki... ...tapi orang kata Allah Ta'ala... ...paksa dia berjalan ikut muka... ...menungin kaki yang dikatakan... ...pala yang bawah... ...jalan ikut muka... ...muka anggota yang kita duduk sayang sangat ni, bangun pagi basuh muka dulu... ...sabung lah... ...buruh lah... ...pakai makeup lah... ...pakai lotion... ...macam-macam benda... Kita, ...kita guna... ...kita basuh muka kaki kaki lebih kuat, tapi muka tu muka ni kalau kita sayang ni akhirat le kena sugung kena sugung kena, kena berjalan akan. jalan dengan muka jalan dengan muka bukan jalan kaki bagaimana orang kaki akan dipaksa berjalan ikut muka tanya orang kepada Nabi Nabi kata Tuhan yang boleh membuat manusia berjalan ikut kaki Tuhan tu jugaklah membuat manusia berjalan ikut muka le ni kita berjalan kaki Siapa dia suruh. Allah Ta'ala buat begitu. Allah Ta'ala buat kaki ini untuk berjalan. kalau Allah Ta'ala itu juga mempergunakan muka untuk menjadi kaki jalan. Beliapun. Muka bagian semua bergeraknya kuasa Allah SWT. Walaupun Nabi SAW berkata, Yalqa Ibrahim abahu azar yawman qiyamati wa ala wajihi azar. Wa ala wajihi azar qataratan wa ghabar. Akhirat tu Nabi kata, Nabi Ibrahim jumpa balik dengan ayah dia. Azab. Azab ni ayah dia. Dia ayah dia ni tukang buat berada. Bagi-pagi dia suruh Nabi Ibrahim anak dia ni kejual. Nabi ni kempen orang supaya orang jangan sebuah berada. Ayah dia tukang berada. Dia suruh anak dia pergi jual berada. Cara Allah Ta'ala kendali dunia ni begitu. Kadang-kadang Nabi kena jual bala. Setiap jual ni marah daya. Nak jual marah Tuhan. Anda buat lagu mana? Sini, tempat tubiknya, cerdik bodoh. Cerdik-cerdik ni bukan kerana mengaji saja. Cerdik ni selain pada mengaji, dan bila depan dengan suasana. Masa kita berdepan dengan suasana lah, kita pergunakan ilmu kita, barulah kita ni Lalu kita mengaji mengajik pada dua umum. Makan mu'buri ayuh. keto kereta mu'buri berapa orang ini bodoh. Dia tak kerti nak besak masalah. Sebab itu dia hantar benar cara Allah Taala nak suruh Nabi dia ni cerdik. Termasuk Nabi Ibrahim. Dia besarkan Nabi Ibrahim dalam keluarga yang buat-buat bergala. Dan pagi-pagi. Ha, ah, bergaya. Dia jual bergala. Nak jual. Tuhan maruh. Tidak nak jual ayuh malu. Puan buat lagu mana? Nabi Ibrahim ambil caranya begini ambil beralah lagi jual lepas tu dia beriak tuan-tuan semua nak beli tuhan bodoh nak beli tuhan buta nak beli tuan tepok beli mana ada orang nak beli keping balik begitu keping susah kata orang lain keping susah Tuhan tak ada ketika manusia yang tidak bertuhan zaman bila pun manusia mengaku Tuhan yang ada bakal lagi zaman itu, orang buat Tuhan ke beralah Alhamdulillah Tuhan aku pusuh jatan. Alhamdulillah Tuhan aku kubur keramak. Alhamdulillah aku patah. Alhamdulillah aku api. Agup-agup manusia ni lah kuasa yang menali dunia. Mari Islam wabarakat. Tak. Tuhan tidak api. Tidak berala. Tidak berapa Tuhan ni. Allah. Ia membuat langit. Ia membuat bumi, Ia membuat segala negara. Itulah Tuhan. Baiklah. Akhir sekali. Azhar. Pok Nabi Ibrahim marah. hamba turun. La illam tantahila arjuman nak wahjurni maliyah. Hei kalau mu tak berhenti lagi kempen susah ni, nak arjuman nak, aku nak baling, tadu menengah batu. Wah, jurni malayah, berambuh, jangan duduk umur tangga aku. Ni cara orang dege, sejak dah menuju dulu, siapa law ni pun, siapa kremak pun orang dege ni ada. Ini dia bila tak boleh jawab, ambil dia degemak orang. Dia ni kok, kan? bodoh nak jawab tak si. Jadi nak tunjuk dia ni, <coughs> nilai juga, dia guna puasa. Baik orang seorang Baik kajian Baik mana pun Bahasa jenis kajian yang bodoh Ni bila berdepan Hujud orang Dia lawan orang Padahal sepatut kata orang oh, Betul balik Betul ni Aku nak turutmu Tak Bila-bila Pujuk jenis hari tu Sebab tu waktu Quran Jawab bahawa Nabi Ibrahim Apa ni Raja Nabi Ibrahim Tak boleh jawab Soalan Nabi Ibrahim tadi, ada Soalan suruh Kalau betul Tuhan ku ni Apa ni Tuhan sungguh Coba awak naik tari Innallah ya tibi syamsi bila masuk, fakibiham bila marut, tuhan cuba naik tali, kau balik jatuh, dia tuh kau naik. Tuhan jawab, tuas buk babu hitam Dia tidak sebut babu hita azak, babu hita namrud. Makut ngangau lah kaki. Sepatutnya kalau Quran ini kita buat babu namrud, makut ngangau ngangau namrud tadi jawab. Tapi masalah bukan dalam mulut Siapa saja yang kufur, tengang semua, tak diawak bila berdepannya hujah-hujah nabi-nabi dan apa ni warao nabi. Akhirat pula, nabi kata Ibrahim jumpa ng ayah dia. Wa ala wajhihi qatratun Sedangkan atas muka ayah dia ni qatratun waqabarah. Muka uduhlah akhirat kalau berjumpa ayah dia ayah dia yang kadang-kadang muka huduh temah polong berair mulut berair mata berapa habis-habis huduh lah muka orang digakuh ke Nabi tak kena Tuhan buat malik lalu Ibrahim kata Alam aku, Ibrahim kata ke ayah dia Alam aku Akul Lekala Taksini ayah kemurah yang ada jangan digakuh kamu amur Nabi kenapa apa duduk digakuh kamu amor kata benar amur kata ni hak Tuhan yang kata bapa duduk maruh kamu, kamu ni katanya nuk kepada ayah Maa qali ya mala'i as, abu fa yaqul mala'i as. Ayah dia kata begini hari ini tak sedar aku. aku nak aku tak sedar aku dah aku nak tidur mu dah. Hari kiamat. Hari ni ai kembang ni aku tak sedar aku aku mu aku nak tidur mu dah. Fa yaquli Ibrahim ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhzinni yawma yub'athun. Fa ayyu khizyin min Abi abad La la ibuhai katahita hey, ya Allah engkau mu janji ngaku bahawa mu tidak menghinakan daku hari kiamat. Mu janji dah. Hari kiamak, walaupun atas dunia ni aku dipanah inu, aku dipijuk, dihalau, ditindah, macam-macam. Tapi menjadikan aku akharak luk, daduklah. Mereka tak inu dah akharak luk. Maka mana lebih, hi lebih daripada ayuh aku yang begitu, yang ya, ya benasa ni. Ayuh aku hari betul dah. masuk aku dah. Inu dah aku sebagai, anu, tengok, ayuh masuk ngakur. Fayaqulullah, inni haram tul jannah ta'ala al kafirin. Tuhan kata gini, lah Aku dah haram ke orang kapi, Tak boleh baca serga. Kapi Arab, kapi Tok Mu, Kapi Melayu, kapi Tok Sa'id, Kapi apa asal kapi, Aku haram, tak benar. Apa nama ni, Pitu serga ni terbuka untuk orang kapi. Itu keedah aku, Tak sabar baca banyak lah. Semua yukol Ibrahim, Panjang hmm, lagi cerita. Walau bagaimana Pak Rahadis, Semua ni lah, Kau-kau yang mesti kita beringat, Supaya kita ni, Tidak terlibat dengan syirik dan kufur perkara-perkara syirik ini sama ada syirik akidah sama ada syirik dengan perkataan sama syirik dengan perbuatan boleh saluran berlaku dan kita yang ditinggal oleh Allah Rahman Datuk apa Datuk Haji Mah, Mah, Ibrahim mufti Kelantan mesti kehadir kita boleh tengok secara jelas mengenai saluran-saluran kafir ini kita terima terima tak terima sudah nanti akhirat kemudian <تصفيق> والعبي بن حاتم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم وعن أبو هريره قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاه وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم كبت أبو هريره نبي سبوء صلى الله عليه وسلم manusia yang akan dikumpul akarat kelak dalam bentuk tiga kategori seramah-ramah orang ratus ribu, juta, bilion sejak daripada zaman Adam sampai Kremak ni tak ada kalah yang boleh tulis tulis nombor orang, angkup orang, banyak mana tapi walaubagaimanapun, kita, manusia dibagi tiga tengok, cara Allah Ta'ala bagi orang dengan Tuhan dengan kita dan bagi orang kita lah ni, kita bagi ni orang, orang Melayu ni orang Cina ni orang India, ni orang putih ni orang intelektual ni yang butuh huruf ni tu ni ni ni cara kita bagi kita cara Tuhan bagi hamba dia sendiri ya? dia bagi tiga ya? tak, dia tak ada kumpulan Melayu duduk sini kumpulan Arab duduk sini kumpulan Amerika duduk sini tak ada ada yang adanya bagi tiga satu puaknya musyatun satu puak jalan kaki dengan molek jalan daripada kubur pergi ke menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rukuban satu puak lagi berkendaraan berkendaraan ada kereta ada vehicle ada kereta baik naik, naik gapo tak tahu Allah Allah tapi ada kena ada kena di sajad untuk dia start daripada kubur nak mengada Allah Allah Wa ala wujuhin satu puak lagilah ya. jalan ke kubur Allah panggil dengenyo kaki ala katak muka ala bawah bunuh muka untuk sebagai kaki Allah bak qala ya rasulullah akaifa yamshuna ala wujuhin lalu rasul a sebab tadi ya rasulullah bagaimana manusia boleh berjalan dengan muka kerana manusia ma selama ini berjalan dengan kaki qala innal ladhi amshahum ala aqdamim qadirun ala ayyamshihum ala wujuhin amma annahum amma annahum yaftaquna biwujuhin kull hadabin wa shawkin Tuhan yang membuat manusia sekarang berjalan dengan kaki Tuhan tu juga memaksa manusia akharaklah manusia tertentu berjalan dengan muka bahkan kalau atas dunia ni kita guna tangan untuk tepi tu tepi ni akharaklah orang guna muka untuk tepi tu tepi ni pula dunia ni kalau mari nyamuk kita ambak dengan tangan mari lalak ambak dengan tangan. kalau kita masuk lautan duri, kosmuk, samung kita guna tangan tepi tu tepi ni, tepi tu tepi ni dan sebab tu Arab panggil kafun tapak tangan dia panggil kaf tangan di yadun tapi tangan hok, hok hok jari ni dia panggil kaf kafak ni yang melihat nak tepih gapo takut masalah tapak tubuh kita kita guna tangan tolok, ditolok, mari tolok akhirat kelak sudah lah orang yang berjalan dengan muka lepas bunuh muka juga untuk tolok tu, tolok tu, tolok tu, tolok dui tolok berapa bunuh muka sedangkan muka tu seperti tadi lama sebut anggota yang sangat-sangat disayangi comien uduh pun orang tunjuk di muka rusin yang pun orang nampak di muka kaya orang bersikin pun orang cah di muka orang kaya orang bersikin tengok muka orang tahu dah ni kaya ni kalau orang bersikin nampak kering jalan lemah pun nampak laba lain kalau piti tak ada kalau piti lah pokok tak berjalan tak lepas laku nampak cek piti banyak tu jadi kita boleh tengok air muka orang senyum kotak senyum kaya kotak kaya sehat kotak sehat semua orang selesai di muka ya, dunia dunia lah tahu-tahu muka itulah lah akar, akarat jadi tapak kaki dan muka tu juga untuk tepi kayu tepi batu tepi berat tu berani kita boleh agak sendirilah bagaimana seksornya hidup yang kafir di muka dunia kafir melayu kafir arab, kapi arab kapi ikut pergi lah cara tu yang bagi orang ni tiga cara pertama yang cara berjalan satu pun jalan kaki yang keduanya pun naik kereta naik kereta yang ketiganya berjalan ikut muka wanadib ni hatim kalaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bayinna huwa bayinna hu tarjuman wala hijab yahjibu fa yansuru aymana minhu falayara illa maqaddam min amalih wa yansuru ash'ama minhu falayara illa maqaddam wa yansuru bayin yadainh Para ira illan nar tilqa awajif fattaqun nar walau bi syiqat tamrah muttafaqun alayh. Ni hadih hadih gini para hadis semua kena genung. Belah mana belah mana pun kita buat sebelah mana pun kita kena terima kerana benda ni mari pada Allah Subhanahu dan dia yang tidak seluru selamanya kita. tidak olot-olot kan tak ada tak ada manfaat apa pun dia seorang kita. Seorang sahabat nama Adi bin Hatim. Kata dia satu hari aku dengan Nabi bersabda dalam cuamuh dia tidak ada seorang pun di muka dunia ni kecuali wali dia akan depan dengan Tuhan untuk bersuai jawab ma min ma minkum min ahad tidak ada seorang pun di muka dunia ni kecuali wali masing-masing mesti depan dengan Allah Taala bersuai jawab surah tanya dia jawab surah tanya dia jawab Lain baina baydahu tarjuman wa al-hijab tidak ada kau di antara kita dengan Tuhan akhirat kelak dilubah bahasa ataupun bodyguard saja atau dunia orang besar, besar ada bodiga ambil menteri besar yang boleh bodiga seorang tuan-tuan semua orang besar-besar kuprak kita gaji bodiga kita, reba kita, berapa kita akhirat kelab tak kira raja, tak kira rakyat tak kira atuk guru, tak kira menteri besar dan menteri cakap langsung dengan Allah Taala tak ada sebagai juru jurubasa dan tak ada sebagai hijab bodiga lah kita panggil tika tu payang suruh ayman amin jika tu bila manusia berdepan dengan Allah pahala Mula buat perangai atas dunia juga Iaitu paling kanan takut-takut ada orang kenal. Paling kiri takut-takut ada orang kenal. Kalau kita kena skakpol di tengah jalan Ditanya racing je ya? Tapi kita paling kanan Paling kita takut, takut ada orang kenal. Coba aku cakap dengan Datuk lah. Saya itu saya ini Pernah atas dunia banyak perkara Akharat kalau -kira, perangai tu buat juga Paling kanan Paling kiri cari saing teman Maka bila dia paling kanan Fala yara illa maqadam min amali. Ila paling kena tak ada benda. Dia nampak kecewa Aktiviti dia tak ada ni. Lalu pergi kita. Kita turun pagi tu pergi kan. Di kedai, pergi masjid, pergi sungai, pergi nyamun, meropok. Semua ada berlaku di akhirat. Fala yara paling kena. Nampak. Benar-benar tu. Dungu alu. Wayang suruh asyam. itu juga paling kiri. Fala yara illa maqadam. Ditu juga. Paling kiri pun tengok ingat, kalau sebut kata amalan, jangan semayang poso je orang panggil amalan amalan semayang, puan amalan poso, puan amalan mega, puan amalan bor politik puan amalan berita negeri, berita rumah curi, selipar, curi, ada syurah apa semua, amalan berlaku sebab itulah amalan dibagi dua amalan baik, amalan hujuh, amalan buruk amalan baik ini, apa kata amalan tu banyak orang kita pahak, salah pahak pahak lelun InsyaAllah sedikit demi sedikit dapat kita kikis buat. Amalan bukan hanya sembahyang puasa jah. Aktiviti sejak pada umur 15 tahun sampai ke kita buat apa? Makan, minum, duduk, bang gi pejabat, gi kedai, di kelab, di Bukit, pas masa sekali amalan dekat. Oleh hendak mereka copok usah supaya amalan ni bila di di, di di di jelma di akhirat kelak biar tentu amalan ni kita boleh tupas di akhirat. Biar selaras selaras segala amal kita ni biar selaras dengan al-Quran hadis. Barulah kita tengok amalan comel belaka sah dengan amalan ni jadi aset kita di akhirat. Bak kita ada sebut sini membangun bersama Islam. Nak bangun gapo nak korek lubang pun nak korek lubang menyok kalau bawa ni membangun bang juga tapi biar selaras Islam. Apa mana boleh apa ni petrol ke logam ke biar tu ada zakat dia, ada faid dia, ada kharat dia, ada gapo semua sekali kita menyewa kita beli kita nikah kita cerai kita beranak kita berjiran. Biasa setiap benda kita buat ni kena kena kepada Islam supaya akarat nak kuat. Bila paling kanan nampak aktiviti kita tadi boleh buat buka akarat dia. Jangan dia jadi benda kita buat ni, oh, ha ni, maya puasa, tu Tuhan. Nikah kahwin apa, apa nama aktiviti politik tu kan kita, tu agama majoriti. Dia kuasa menjantas dan landak akarat kita. Ha, jangan jadi kisu sebab Nabi kata bila paling kanan dia tengok amalan dia, Atau aktiviti dia, dia paling kiri pun dia tengok. benda tu saja. Tak banyak lain. Wala yumzuru baina yadayhi dan dia tengok Alat ke depan. Wala ya, yara illa an-nar. Maka nampak menyako depan. Paling kanan apa amalan, paling kiri apa amalan, paling depan apa nak laku. Ulihi tu kata dia, fatakun nar wala bisyiqit tamrah. Tolong Nabi kata tolonglah jaga jaga mukamu فاتقوا النار تلوى جاغوا مكمم daripada api walau bishaqqit tamratin walau pun dengan sebelah buah tamar as-sadaqatu junnah sedekah ni junnah nabi kata dia tiap-tiap amalan ni akarat kelup berupa-rupa yang tu amalan abian tahu rupa amalan ialah amalan sedekah berupa junnah berupa perisai daripada api neraka untuk, oleh itu, untuk nak jaga diri daripada terlibat dengan penyakit akharat Kalau tolong kawal, tolong dendeng Tolong dendeng, tolong benteng dia Melalui sedekah Nabi kata sedekah ni tak sah banyak Watamah sebutin Membelah dua Memakai kemud sebelah Buih kau pakai muskit sebelah Maka dia juga akan dikira di akhirat. Kalau buih nah, Buih sopek nah, Tak sah kira lah tak ada Allah nak buat Makcik Amba tak ada lain Pada orang tamas butir Kita belah dua lah makcik Makcik ambil sebelah Amba makan sebelah Tak apa lah dia kata Jadi akharap kalau dikira Untuk dijadikan tabir Jadikan benteng Untuk menyekat Selagan api melaku Kemukum Orang Islam Bila dia dermo, Bukan sekadar kerana kesian belah Kepada fakir miskin Tapi kerana usaha Dia nak dendeng dia Nak tubuh dia Nak benteng tubuh dia Daripada selagan api melaku ni benar-benar begini tak ada dalam ajaran lain ajaran nasionalis ke ajaran demokrasi ke ajaran komunis ke pragmatis tak ada ajar lagu dia nak ajar lagu mana bukan orang iti kalau tidak kena nabi-nabi beritahu sehingga mereka mana bagi betul marilah bapak nasionalis marilah bapak demokrasi marilah bapak komunis sekalipun dia tidak boleh wayak benda-benda usakung akhirat kalau dia wayak juga ceri dicuri-curi ajaran nabi Muhammad SAW. alaihi jadi pada duk curi-curi kita pergi ambil semua dah tu Curi-curi ini sulit-sulit ambil cara serta-serakan. Kita biar terang-terangan Islam. Sebab tu annalladziina qalu rabbunallah. Saya so, kata orang yang beriman dia sambut kata mulut lah. Kalau beriman saja senyap kat hati. Beriman adalah hati taat mulut. Bahawa laa ilaaha illallah. Segala-gala perkara dia semua dunia akhirat. Susah-susahlah nak boleh kenapik sebenar pun susah, kena berjual, kena bercerdung, kena bergadalah mana ada boleh bingi soran itu kena mahkahwin kena buat itu berada mana ada benda yang berharga tanpa susah hmm, jadi ingat balik hadis ni tidak ada soran yang pulih muka dunia walaupun ke apa sekalipun tapi akhirat kalau mesti berdepan dengan Allah sama soran berdepan sama sorang, apa dari muka ke muka face by face mesti sebut tak ada jirubahasa nak tulung-tulung jirubahasa tak ada jawab dan ha, jawat ini lah perjalanan semuanya kita kena berinak atas dunia ni supaya kita jawab serupa dengan cikgu aja. Dia cikgu kita, ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Cikgu-cikgu sedunia bukan cikgu sekolah-sekolah. Dak cikgu sedunia ialah Nabi Muhammad sallallahu Allah. Kemudian disebut lagi hmm. Wa Aisha radhiyallahu anha Anha dikeratin naf, fubakat. Qur'usulloallahu alaihi wasallam, ma yubkiki? Kata dakeratin naf, fubakaitu. Balatukuruna ahli kum yom alqiyana. Fakur'usulloallahu alaihi wasallam. Setia Aisha, istiqomah bi yang paling muda, yang paling alim, yang paling disayangi oleh Nabi. Atu masa Aisha duduk ingat konlaku. Siti Aisyah Dulu-dulu ingat kena raku Siti Aisyah ni Isteri Nabi Nabi-Nabi ni kita kata agak Perdana Menteri Dunia lah hmm. Orang macam ni Kalau dunia dia ni Saya tak ingat kena raku Dia ingatnya Suban dia Nak pakai subang gaya ni Kain ase Tupak Mena-mena gini Biasanya orang tina dunia dia ni Ingat kalau kalau ada orang pun pun point learn ingat kena alhamdulillah boleh buat bini lalu boleh kita nak kecil lagi hmm. jadi aisyah ingat kena rakak fa bakat maka aisyah nani nani sesa-sesa nabi kata mayub tiki apa pujinya meng nangih aisyah qala takatuna fa itu hal taskurun ahlikun yaum qiyamah aisyah kata aku duk ingat kena rakak aku teriak aku menangis Karena di kedua ku solehahku, koskali ngamuk juga ya Rasulullah. Ah ini masalah. Karena ayat lain sebut, "Yamayfir almaru um min aqihhi wa ummihi wa abihi wa sahabati wa banihi" di kulle maru minhum yamaydin shannu yuni. Jadi kalau sebut akar kalau awi laki bini tahu kah ini? Ini isteri tak tahu ke tu laki itu laki itu jauh ke isteri? anak tak tahu ke pok pok tak tahu kah anu? Saya, saya tak tahu laku mana saya Masih-masih bawa diri minhum, e Tiap-tiap seorang Semua ada Ada isu berlaku Ada, ada kerja berlaku Tak tahu bini Bana isteri Bana Oh tak fikir tak lah, khara Jadi aku ni isteri Adakah ketika aku di akhirat Kalau aku salahkan juga Kau yang Rasulullah Ini teringat Ada kau diantau Kita lelaki baik Kita lelaki baik Teringat siapa bini Teringat Kata kalau kita buhun sesatu oge, dia tu buhdu ajaib ni ni ni. Kita pak mama, dia kita pakusuk aja waknya buhun dok tak pade. Kusuk aja dia jawab, dia kita kuhati jawab pade dia. Akhirnya kalau kita boleh bini juga dengan guru kita tu. Terasa kiri walau, walau paling hod tidak tubuhun, hod pemimpin tu ketua kawasan ketua bahagian, tak perlu terasa kiri walau tubuh. Ya kita dapat tu pade dia atas dunia. Semua yang berfokus wohoh nikok awem negom nega dapat pade dia. Ada kita boleh tu pade dia juga daripada masha. Siti Aisyah fikir Ya Rasulullah Dia aku menangis aku Kerana aku Berasa Aku Mengingat ke aku Kau akan Kau mau bawa Bawa, bawa sawakmu Aku bawa sawakku Ini Saat-saat begini Menyebabkan Siti Aisyah Menangis Terhingguk-hingguk Terhingguk-hingguk Kala Nabi pun jawab Nabi kata Amma Amma Pisa Al-Hati Mawatin Walai Al-Hadun Al-Hadun Ada tiga tepat ada tiga tepat, tiga peristiwa menyebabkan orang yang teringat ke orang lain. Untuk laki, ingat pada isteri, isteri tak cari untuk laki. Ada tiga tepat. Aku nak orang kamu, tepat orang terlupa habis. Sobat anak, anak, anak, anak, orang terlupa berlaku. Tiga tepat. Yang pertamanya Nabi kata, Injil Al-Mizan. Hatta ya'lama ayakhifu Mizan hu'am yakul. Tika Tuhan dukti ma'amannya. Eh. Kerana syurga-syurga ni Nak boleh masuk syurga ni Masuk dengan penuh keadilan ilahi Cukup adil Pertama dia orang hari kita Apa orang panggil Produk kita lah kita panggil Produk Semayang produk kita Poso produk kita Dermo produk kita Baik dengan jiran produk kita Baik soal payu bapak Budi dengan bapak Ni produk kita Akarat kelab produk ni Apa yang ditimbul akarat kelab Mana produk yang ada nilai Dan mana produk yang tak ada nilai Abu Rizal sokmo um, jadi tuh tiko kelantai mulok-mulok kena Tanah terbakar Tanah daun terbakar nanti, Tiko tu komuni M apun MTC komuni MTC dan rayaan tu mereka komuni inilah yang beli daun terbakar Karena daun baka ni hamo Allah kiyak kiyak kiyak begitu. Dia check dia, dia ni kau so, geng Kalau dia dia beli tuk, beli tak beli tahu balik tahu dia minyak. Um, um, um, dalam sebab kat lagu mano hok hok daun hok diratak beli gis ko tok belo bek kat dia, dia tok kelas 1 kelas 2 kelas 3 tau akhadak kena sorang je kok sorang dibuk tokek hok menilai produk itu Allah taala Allah taala nilai dilai ternilai dia tak dilai tak ternilai tak nak berjual lain sebab kita kedai demo tak sibih tak apalah insyaallah mari orang lain beli dia sebab orang beli ni ramai maka orang produk ni boleh pegang harga kita lagi kita nak jual 10 riyak orang kata awak 8 riyak awak tak boleh 10 riyak takpe kenapa pagi lagi ada lagi orang lain nak beli bila orang beli ni ramah kita boleh pegang go bila orang beli ni sore je MTC pun sore je jadi pada masyarakat pun sore nak pegang go dia kan? berfikir panjang sini tujuh-tubiknya masalah muni tak mudi masalah politik tak politik masalah bini tak bini bercera tak bercera mureto berapa semua atas ni takut Tubit berkisar atau butir ni belakang bukti ni ya? ada nilai kalau tak ada nilai si Allah subhanahu wa ta ta'ala hmm. Nabi kata ketika Tuhan menemak amalan orang itu habis sobat halal suami, isteri berapa orang lupa belakang masing-masing nak betul tu adakah ayah khifah adakah orang ini yang timalah atau berberak timalah Rengeman tak ada nilai lah. Belonggong, potong. Nak nilai lagi mana. Nak buat lagi mana. Ambya stul ataupun berat. Letak tu congek berat. Tak ada nilai. Ha. Bila surah tertuh itu. Barulah orang teringat. Saing. Teringat. Teringat. Lelaki teringat. So. Yang keduanya. <coughs> Wa'indal kitab. Yang kedua. Ketika. Mereka buat tubit kitab. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iraw fi unuqih. Ya Wahai manusia, siapa yang menghantar kita ke sana? Siapa yang menghantar kita ke sana? Siapa yang menghantar kita ke sana? Siapa yang menghantar kita ke sana? rekod yang menghantar kita ke kita ke sana? Siapa yang menghantar kita ke sana? Siapa yang menghantar kita ke sana? Ni aziz pokok skia hari bulan skia duduk ceramah. Dok tuan, tuan semua nama timur, jenak laut, leme semua duduk ceng anguk dengar. Ni ada rekod rakau, ada rekod tulisnya, ada rekod apa nama ni, videonya, ada rekod rock, keset ada semua akan tak ada. Dia tutup balik. Wa kulli insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unqih. Tiak-tiak manusia aku gatun tekuk sorak dia. Tak payah dicari mana bok saya, mana pai saya, mana rekod saya, tak ada, duk tetap dah kita kata nak buta tekok lagu mana? Nung romo empat lima tahun. Allah Dunia lah ni. Kalau kita tengok apa nama ni? Komputer ni. Gapo dia panggil? Gapo kese komputer ni. Soft Microsoft ni. Oh Allah komputer boleh tak ni lah, nipis boleh poket tapi hari dia bun sehari semalam tak habis lagi cering cering cering tubik habis segala SB SB segala oh, Sbm Malaysia SB Amerika apa dia guna bagian-bagian begini bagian yang terlalu amat kecil dia bubuh dia mai kecil dan kita SBM, dia bubuh celah celah dabar baju saja. lepas tu dabar baju ni tubik suara jadi mikrofon dengar habis dia jawab-jawab dengar habis nak kecil macam-macam kita ambil bateri jam kita bitri dia kita mampu bitri dia kedai bubuk bitri betul-betul kecil ya. tapi dia boleh hidup siapa tahu tak malah, dia boleh hidup dia betul tahu kalau manusia ni akal yang ada sekalian boleh record benda yang bitri kecil mengandungi bermacam macam-macam activity Allah SWT boleh apa kalau nak gantung ya je segala activity activity, activity kita buat lima perang boleh apa Jadi sikit jelah lalu bila Nabi Wahyat betul Nah, di kau ayi kita, hina yuk ha umuqrau kitab Hatta, nah, di kau mulak kau ayi dan diminta baca. Faham mana utia kitabah ubi yamini, fayakul ha umuqrau kitab ya. Eni zaman tu eni mulakan hisab ya. Oh, itu ada kita dibawa mai sebelah kanan dan ada kitab dibawa mai ke sebelah kiri. Oh, so, sebelah kanan ni tanduk ahli syurga ni bila suruh melakat e baca bila bila melakat e suruh dia baca oh dia kata mari tak baca aku tahu dah ha umku kitabih wali sini kitab ini zanantu anni mulaqin hisabiyah kerana supaya-supaya hidup aku aku yakin satu kuatah bahawa aku akan depan dengan Tuhan oleh kerana aku yakin terhadap dunia itu aku depan dengan Tuhan maka semua kerja aku boleh laku cadang ke Tuhan nak soal aku aku jawab lepas, aku nego aku kawa aku cincu aku baloh, aku baik ngore semua kepada Allah taala dah di ketuk kalau semua baca Baik baca lah kita bawa baca buat muk dengar. pula. ha umur kau kitab ia ini <inaudible> zaman tu animul akhir hisab ia bahwa isyitrobil. Tapi surga balik kiri ini. Wa aman utia kitab ishami fayakul ya leitanin lam uta kitab ia, walam adli ma ya. ia. Ya reitha kan tulqabiha ma arna anni maliha halak anni sultania. Bila surga mai balik tangki ini, tanda dia hendak co. Dia kata tak sedek buinaya, buinusoh ya aku tahu dah kenapa dah kitab tu Allah kalau boleh tu dia ya, berdoa tiga tu kepada masyarakat dia ya Allah itu aku kalau boleh tu batu langit dia potapalah aku dia jadi hancur habis tak payah aku baca kitab pula atas dunia hari tu tak bawa terang-terang apa? menari berjoget apa? tidak kata sama soran tak tukar ramah hilang majlis kita berjaya pertunjukkan kita berjaya hebat apa Akharat kelak dah balik ya karak kelak pitaklah Tuhan ya la tahakam fil qadhiyah pitaklah Tuhan tu um, balak biar mati aku di pembatu lamik besar di hadapan i aku tak payah baca kitab. Tak ha, apun wa ha, khuzuhu fa bullu thumma jahim suluk ketika tertangkap oleh sesama malaikat eret eret rapat tutup ani aku. Ha empat nabi kata tiga empat ni yang pertamonyanya ketika membeh ya keduanya ketika baca kitab yang ketiganya Wa indah sirot Yang ketiganya Lalu sirot Sirot ni kalau kita bermakna Itu titiyah Titiyah ni akan ada di akhirat. akhir Walau bagaimana disebutnya Titiyah ni lebih halus pada Rambut belas ribu Lebih tajam pada mata pedang Dia suruh kita niti Loh ni niti batanya Ini kan niti Titian yang haluhnya ibarat rambut belas ribu Ajar pula tu Ibarat mata pedang Ni sikon ni juga dia, dia mengikut ceritanya Di bawah titian tu ada mulut laku duduk Di sana pada, pada tebing di sana tu syurga Tiap-tiap orang nak dia syurga dia mesti lalu titian Kalau dia berjaya lalu Dia masuk syurga di sana Kalau syurga duduk di tebing di sana Tak berjaya dia jatuh nak boleh jatuh kerana rakok bawah ni pula ada kalalib ada ada besi-besi cekong besi supaya sakut daging agar jual daging jadi sakut dia besi grekok tu besi grekok nak tunggu Bucik, dia pada atas bawah jatuh waktu kena atas besi kena atas sakut tu sakut atas ni sakut nak boleh jatuh dalam dia ni ikut hadanya dia mahu ratus tahun bau sapak bau yang benar kalau tak suri yang boleh mahu lagi habis ikhtiaran ni Allah Akbar. Para semua Ya rajulin taslagi. Fa qada binna Rasulullah baina ayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya Rasulullah inni li mamlukaini yakzibuna ni Wanazunani, wa ashtimuhum, wa adribuhum. Fakir, fana minhum. Fakir Rasulullah SAW. Jika kena, hari kiamat dihitab apa kau nukah, wa asauka, wa keldabuka, wa inqabuk ayahum. Fakir, fana inqabuk ayahum. Bicarakan denganmu. sekali hadis itu Aisyah Buk. Rasulullah. Rasulullah yang biju punabi, fakir, fana Rasulullah SAW. Makul dia duduk depan nabi. Ada dua orang mari duduk depan Nabi, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni ada dua orang yang gaji. Dua orang hamba. Hamba aku dua orang ni, dua gaji aku dua ni selalu cakap bohong dengan aku. Dan selalu kena meninghalitob dengan aku. Dia makan gaji umah aku tapi harta aku buat kena dia. Boleh jadi dia makan tok buaya, dia jual ke apa. Buaya sunan dia dilakukak aku. Kakaku wa aku nak mau sana, aku maki. Wa aku pukul dia. Dia qali aku sempat tak berlaku lah benda-benda begini mengali qali aku. Tapi dengan sebab dia pelawak dengan aku, dia bohong dengan aku, dia khianat hati benar aku. Aku maki dia, aku pukul. Soalnya fa kaifa Bagaimana bagaimana keadaan aku di akhirat kelak depan nyawa budak dua orang? Akhirat kelak mano aku? Manu aku aponi aku pukul dia kedua dia duak kan harta aku fa kaifa fa kaifa ana bagaimana cara aku di akhirat kelak berurusan dengan budak dua orang ni nabi kata begini apa rasul sallallahu alaihi wasallam bila hari kiamat yuhsab ma qad kiamat kelak mula-mula sekali Allah taala kekira sebanyak mana hak dia kan nak kemu dia jual hari tong kau wa asauka ada sebanyak mana hak dia dengan aku kemu wakadzabuka dan dia bercakap bahun dengan mu wanqabuka iyahum dan tindak balas mu pada mereka mu kata diam putih diam goda dia semua akan dikira belak dia buat kamu mumpu akan disuap akan dikira cara hak mu buat pada dia pun akan dikira cara le ni kita ada dua gaji setayo gaji oh <tuh> gaji kita ni kalau kita baca rasul khabar banyak kan Hak tak ada kain Tapi tak keluar. Sebab hak hok ini. Dia ikut hak dua Menyebabkan kena pukul. Menyebabkan sapa kau terjun. Bunuh diri. Hasil daripada. Lakang orang dengan tuan rumah. Dan lakang tuan rumah dengan gaji. Benda lagu ni akhirat kelak, Nabi kata. Bila bang berlaku daripada kubur. Itu yang kira berlaku. Hak orang gaji membuat kemu pun. Itu yang kira. Hakmu tindak balas ke atas gaji. Itu yang kira berlaku. Lepas pada tu. Fa in kana iqabu ka iyyahum bi qadri dhunubihim kana kafafan la lak wa tindak balasmu pada gaji pada dengan dosa dia. Tidak terlebih tidak kurang, kak kafafan. Balik modal saja kata. La alaik wa la lak. Untung balikmu pun tak ada salah keluar, darah naik atas kepala tak ada, karena tindak balasmu tu pada padan tu dengan dosa dia. mana pada kau tak padan, itu satu masalah juga kadang-kadang kita pukul dia, ya kita buat berwaspada dah, Eh, teruk lagi. Kita pukul lagi katok maki lagi. Maki. Katak. Duo. Wow. Dia nak buat sekaro yang tak mati. Mestilah. Ha, ah, kalau kalau dera amun pada mereka tu pada pada, pada kesalahan mereka kerana kafatan. Itu pada pada. La laka, la ka wala alaik. Mun dar apa pahala apa salah dosa apa dapat. Wa in kana iqabuka iyahum duna bihim, kana fadlan lak. Kalau dua emm pada mereka tak pada yang salah Salah dia banyak tapi mungnya ngepek ya, kata sikit ya. Benarnya boleh, boleh banyak lagi mumpinek. Karena pelandaika itu Gua perkara rahmat mung pada mereka mampu boleh halal. Wa inkana yaqo buka iyaum hukum dunubi waktu minka al fadlu. dosa mung dua emm pada mereka itu lebih daripada sepatut. Dia buat salah sikit ya tapi musuh polah dia tenang lagi sepak pot lagi. Akendi Balah Akharap tuan balah balik Ambil Pahlawanmu Bui pada kolim Pahlawanmu semayal Pahlawanmu di Mekah Pahlawanmu ngatik Pahlawanmu wakjam Yang berapa seluruh buah ni Pahlawan tuan ambil Ambil-ambil bui ke dia Padah-padah dengan Apa namanya Kesalahan yang kamu buat pada mereka Kata lah harrah dulu Wajah alayah tipu ayuh ti Orang yang duk dengar cemuk tak ni Dia aku bang Berkabang menangi Teriuk burau-raun Allah Tuhan, lama nolah aku boleh jadi dia ni ya, dia tidak lebih Kepada koli dia. Aku menyebabkan dia kek bangun tu yo, ogat tuom nangih ni, parah hari semua. Allah, satu orang yang aku nak takak KMM baru ni. Mak dia bagi aku menghambur kat Morit. Nyatriok meraung tak ada dengar lagi hamba tu yo. Orang tuom nangih meraung kerana anak dia seorang sakaknya ketuduh, gua tuduh, gua ni tuduh soleh kalau tuduh dari mahkamah orang tak teriak orang tak menangis mana lah mahkamah ni mana ceremak tapi menyaksikan seorang yang tuduh sebab tak ada peluang yang nak balas balik nak bela diri tahu amal kata makcik air mata makcik ni bom jangkau banyak mana air mata makcik titik ke bomi ni bomi ambil akhirat dia akan pecah balik dia berasa dia rejol terhibur lah Maka kerana ada pada mahsyar ada ada balasan di banyak orang-orang yang kena sesal terhibur. Tak pula menanyakan aku akhirat nak jagom. Ni buah yang menyebabkan orang Islam ni bergantunnya agama dia. Wah mana kerana orang buatlah mana nak tanya buat aku. Mu akan mati, aku akan mati. Akhirat nak jumpa balik depan Tuhan. Tuhan yang tak reti rasuah, yang tak reti tin tegur tak reti siapa dia, anal mulk at. Di mana al mulkul yaum orang-orang nak baik jenis politik kalau baik jenis oh, rumah tangga kalau tu lelaki kalau nak kebening-bening ingat kau ni ni dah, orang panggil motivasi yang paling baik bagi membolehkan manusia yang pemalah jadi rajin manusia yang jahat jadi baik manusia yang jadi murah manusia bengis jadi lemah-lembut ni lah sebab tu lah akarat ni dijadikan rukun iman atau rukun yang mesti dipercayainya Lalu Nabi kata amma taqra muntabaca ke pak cik wa mawazin al qistal yawm qiyamah fala tuzlam nafsun shay'an wa in kan mithqala habatin khaddan atayna biha wa kafafna bihasib. Pak cik tak baca ko ayat al Quran. Ayat al Quran kata wa al mawazin al qistal. kata kami yakap dizi akan di bangun ke pertimbangan mana Oleh karena jaman hari itu Waktu jahili Waktu, jahil, waktu sibu pak kata sawah Hari itu orang menimba itu Orang buat kayub diri Lepas letok bau Letok bau balik kanan Ada saw Balik kiri ada saw antara kata Akharat aku nak penelitian juga Nak beritian Lepas baru cepek ke ikanan Fala tu dalam nafsu syariah Maka tak ada Sikur tu tak ada orang yang Kena anyang Kok sebanyak mana hanyaya atas dunia ni semua aku akan balas kebalik akan ambil akan ambil dak. Maksud kau tu tak ada orang Kena nyanya. Kau masuk syurga kau buah hati, kau masuk neraka kau buah hati. Dia tak kata ah aku masuk syurga kau nyanya tu kan jahat tu kan. Tak. Semua kena kena mizan, kena apa nama ni kena timbangan-timbangan ala timbangan yakku buat ni. Tak dak cincin yang dah panggil. Karena dak aku buat ni, <coughs> dak dia ni sengit, susah so sengitnya. <coughs> hmm, saya buat dak kau kau yang beri tipu orang, okay, <sek> akhara, orang jadi dacing akarak lek dacing yang menyebab kau tidak terasa dia ni kena anjang. Wah kafabina hasibin. Ha. Wah inka amik kalah habbati munqadas. Kali fungsila pentakubai kahnya besar biji sawi. Membuatlah besar biji sawi. Kini jadushoy. Tapi tapi biji sawi pun aku kira. Malu yang masyadak mengenai ingat kelanta. Aku bertanya, apa yang mana hod tunggu? Dia ni kok kurang Kok kurang Kerana air kita buat Comel sekarang Air tu banyak tu sekarang Dari segi kuantitinya Air banyak Walaupun kualiti masih Dari kurang Amal kata Tunggok ni buat apa Setengah dia kata Sikit do Bos ada nak pergi bayar Sikit do Atau macam tu gore Tiga ya apa Ya sikit nak bayar Maka dia tak bayar Tunggok Bila mari tunggok susah Jadi akharat Kalau sikit pun Tuan kata Besar Putus sawi Khabdal Tong Aku tak terima Nabi kata Satu orang itu akhirat kelab Amal yang sama banyak Sergon raku sama berat Lalu tu Tuan kata Dia kata Coba cari Kak Lagi tak kata, kata Ada Selip-selip mana Bagi kan Mereka cari-cari Tengok ada Dia Dia dengar tanah sekepa Untuk Tunuh kamu Kubur Saya dia Saya dia mati Jadi kubur Tengok orang itu Kamu-kamu-kamu Dia pun ambil tanah sekepa Ya buku dah buku sama. Karena malaikat ni, karena orang mati ni seboleh-bolehnya nak dipercepatkan pertemuan dia dengan Tuhan dia. Jadi payo kamu kamu bangat dia ambil tanis ke pas. Tanis kepal ni buku sengit, berbuah tadi sengit. Balik hok macam ni. Jadi tujuannya kita kena buat benda molek wala sikit pun. Sikit sekalipun jangan rasa sikit. Buat. Buat kata tadi. No no no saya korek Ada buah buah tamas sebutih 12 dua. Dah dua makan sebelah. Buik kat Ada apa boleh faham. kata bin hasibin Fa qala Rasulullah ma ajrul li wa haula'a syai'an khair min farq. Kata gini lah. Kalau tawan dia tak saya pakar dah aku orang gaji. Aku nak balik lepas dah aku. Cerabut dengan orang gaji. Dia buatkan aku malu. Pasak aku makan salah banyak sesuatu aku. Pakat aku kerja di rumah kata dia bimbe tak jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa ini insyaallah sama lagi dengan para Muhammad wa Alhamdulillah.